det program som vi har valgt at kalde... Så sorte det Spider. sorte Sword da. Og det er mandag eftermiddag, og øh, klokken er nu 8 minutter over 2. Ja. Yeah. Og vi er selvfølgelig svært glade for, hvis du sidder på den ret nu og tænker, ved du hvad, hele dagen i dag har været lidt stresset. Den har været, det er en typisk mandag, jeg keder mig lidt. Yeah. Derfor, øh, der glæder jeg mig rigtig meget til klokken 2, hvor radioen nu starter med mit yndlingsprogram om eftermiddagen, ikke? Ja. Yeah. Det er vi glade for, hvis der er nogen, der sidder og tænker, at hvis bare tænker, at oh, nej, er det dem igen, så bliver også hængende. Ja, fordi i dag er der øh, utrolig mange indslag i programmet, som man øh, ikke har set før, ikke har oplevet før, mm. og man tænker, hvad er så sket? Har de været på en eller anden weekend? Ja, og der kan jeg jo godt sige, at det har vi, fordi ja, ja, det, det er, er jo sammen, <laughs> øh, ikke sammen, men i Danmarks Radio, ja. der øh, gør man det i, i formiddags, og det jeg er jeg glad for at skulle sige, at formiddags var der jo premiere på det nye formiddagsprogram, jeg vil betale, det hedder Saras Venner, ja. med Felix Schmitz og Camilla Jane Lee. det er jo det, der aflyser øh, verdens formiddag. formiddag. Og øh, som man sikkert kunne høre i formalase, det var et rigtig godt program. Ja. Og som man kunne høre, så har de, altså om nogen været i der som hos lige for at brainstorme, hvad er det vi laver. Ja. Så tænkte vi, øh, Og der var også været tegne på nogle øh, flipover. Det kan dig med post-notes, der er, der er nogle post, notes. Der er er nogle post Lego. Jeg tror også Lego, og måske det måde Lavoks. Og så sidder de så der, og så har de fundet på det program, og jeg hørte det formels, og det er et rigtig godt program. Ja, det er og, rigtig og for hver dag, der bliver det bedre og bedre og bedre. Det ved jeg det gør. Ja. Øh, men det har vi jo også været, og derfor har vi jo opfundet en masse nye. Ja. Altså vi har også været i et sommerhus. Det, var det jeg vil jeg sige. Andre sager. Vi en masse har vi nye været ting. i et sommerhus, der ligger nede ved Strøbyede. Det er lige omkring Køge, lidt syd for Køge. Ikke? Ja, og det er jo ikke sådan, det man kan kalde et distilt sommerhusområde. Nej. Det var faktisk lidt industriområde. Ja. Øh, det var der et hyggeligt hus. Banditers, det er Amstien Larsen, ja. den tidligere FCK aktionæren. Ja. Han har jo købt et hus dernede. Det er ja. en motorcykelklub, vi den af. Ja. Og, øh, og hvis de siger det er sommer, så er det godt nok til mig. <laughs> er det noget der, så er det et sommerhus. Der, var, dytter, øh, vi der, har der har også to, ikke noget whiteboard, skal jeg sige. Så de, så de fleste de ting, vi øh, fandt ud af dernede... Der er jo meget andet, der var, var vidt. De glemt. <laughs> der er to serviceoplysninger, der skal komme med. Den ene, der er, at øh, man på vores hjemmeside, der er det gode og spejder, kan gå ind. Der kan man finde vores øh, webcam. Webcam. Øh, og der kan jeg forstå, Jens, at det øh, nu sender i stereo. Uh. Ja. Det vidste du det ikke, helt nyt. kan se. Jo, jo, det skal ja. vi prøve. Øh, det bliver det nye store stereo. Så er det jo også muligt, at vi i dag kan lave vores første webcam stevtest Den vil vi helt sikkert lave senere. Skal vi lige skrive den ned, eller glemmer vi det? Det er faktisk en god ting. Mange tænker, hvordan, øh, har, stereo, øh, i, hvordan har det hjemme i en billederamme? Bare vent og se. <laughs> Ja, det sær jeg da egentlig også tænkt over. Når man men siger, man jeg har lige læst noget, ja, ja. noget op, det er bare det med stress og jævne, for jeg bare gerne læse noget, det er jo fra vores ynlsevis, nødsen. Nydsevisen, som jo har David Træs. Den mest progressive og blot progressiv. David Træs, det er, at han ikke er vild med at komme i medierne. Altså han bare passer ja. sin avis. Ja, han ja, udtaler så ja, ikke er man ja, mandet. Ja, det kan jeg godt lide ja, ja. David Træs. Men ja, det der har de jo øh, sådan en klumme, eller hvor man spørger, nogle folk på gaden, Mandagsbrok, hvad folk så sure over, ikke. Og der er en, der brokker lidt over med DSB. Men så Louise Rasmussen. Hun ja. er 27 år, kundekonsulenten, kommer fra Valby. Og hun skal virkelig slappe af, fordi pludselig får hun en voldsom trykken fra brystet, og en, det begynder at trække ud i venstre arm. Oh. Prøv at høre. Og når de sorte streger, når ja. I er der. Så ved man sådan galt. Mandag ja. morgen hisser hun så op over følgende i straf. Tidsrøveri burde være strafbart. Hvad sker der for, at folk mener, at de kan tillade sig at stjæle andre menneskers tid? Jeg tillader mig at komme med et par eksempler. DSB, HT's eventlige forsinkelser og ruteomlægninger. Langsomme kassemedarbejdere. Folk, der ikke ved, hvad de vil. Eller kan fornosse sig færdig. Generelt. Generelt bare, ikke? Hun er advis sur. Ja, og der vil jeg sige, det er med hensyn til folk, der ikke ved, hvad de vil. Der er vi nogle stykker. Hvad hedder hun? Susi? Louise Rasmussen. Louise, vi er nogle stykker, som aldrig finder ud af det. Mm. Og det er derfor, når vi står foran der i køen i, i Netto eller noget, at vi så nogle gange kommer i tanke om, ja... Vi har glemt at tage de der fire fiskfrikdeller eller noget, og vi er nødt til at gå hen efter dem. Og så er der den der gamle regel, sushi. Er Susi? hun Susie? At så er det, at man lader sig kurven, når man har stillet sig ind i køen. Så lader man kurven stå. Så er man sød, når man står bag i. Og lige så stille skubber kurven med sin egen kurve hen mod kassen. Man skubber den ikke ud af kurven, selvom man er hen. Kø, fordi at der er teknisk set en forglemmelse, når man har stillet sig i køen. Og når man så står op samtidig... Jeg vil sige, at den skiller der, ved, når man, man skal til at løfte den op på det der forskel, ikke? Hvis man skal det, så vil jeg overveje at tilgive ikke at gøre Jeg vil stadig selv gøre det. Er tosset? Men det er også, fordi jeg heller ikke ved, hvad jeg vil. Mm. Men velkommen... Var det er fedt, Louise, du ved, hvad du vil? Fordi så synes jeg, at du skal starte en religion. Velkommen til uh, Programmet. den udgave vi ved lige præcis, hvad vi er ved i dag. Og så er der nogen, der sidder, og tænker, du spiller to ton med Trandemøller. Ja, ja, det gør vi. Vi, vi spiller også to over med Michael Simpson senere ja, i vi. programmet. Fordi på onsdag, der er Anders Trandemøller og Michael Simpson nemlig gæster i vores program. Oh. Og de kommer med en overraskelse. Oh. Kæmpe overraskelse. Men til at tale om overraskelse, så har vi altså også en i dag. Her i det her program. Vi har en gæst, vi har glædet os meget til i dag. Yes. Det vil vi forklare om lidt, når vi gennemgår program. dagens program. Det er svært at være rigtig sur knæven, ja. når man lige har hørt det er Trandemøller og Miss You. Og jeg tror også, det er en af grundene til, at hans store succes internationalt er jo, at man simpelthen bare bliver glad i maven. Er det? På onsdag, her i programmet, ja. der øh, kommer... Totalt. Seriøst. Kommer øh, uh... Trandemøller og Michael Simpson ind, med en lille overraskelse. Og der vil Michael jo være i den øh, serien i at han er den eneste, ikke hedder Anders. Ring. Det har du faktisk ret i, og så kan man jo se, hvad der er, han klarer det ind. Ja, men så falder han nok i søvn, som han Vi har glædet mig meget til at høre, Michael Simpsons ja. øh, nye familieliv. Manden er jo blevet far. Jeg skal ikke kunne sige, om det, det går for tæt på ja, at spørge ham om det. Han er jo blevet far til en lille knægt. Det vil sige, at han for cirka 9 måneder siden simpelthen har været i gang. Han har... På længe, jeg skal ikke kunne sige, om det er kunstigbefrugtning. Det er muligt. Det tror jeg ikke, Michael gør. Men han øh, så og så og nu skal jeg selvfølgelig få på, at man godt vil, at han ringe om, at de siger, at jeg skal ikke endelig alligevel. Jo, det er også lidt pladt og sådan noget, det her. Ej. Men er der en, jeg godt kunne forestille mig, havde lidt dårlig mosevand i den, så kunne det jo godt være ham. <laughs> ham hvis det var en, der virkelig havde Hvorfor? en rigtig tavle imod Nej, jeg tror, at han har noget utroligt... Nej, det skal vi da ikke. Det er da også rigtigt. Det er måske lidt tæt. Det er måske også de. ja. men det. Men nu når du siger det, tror jeg bare, at hvis der ja. er nogen... E e jamen. Ja, det, det, Ej, det er også jeg synd bare... at sidde det som, når han ikke kan uh, trods alt... Men selvfølgelig, at han kan sidde og lytte med det. fod Michael, har du ikke Nej. sige noget. Han er jo ikke stået op endnu. Han er, jo, så... det er han det er det værste del, for nu har jo begyndt at stoppe kl.. 13, nu. har fået børn. Han er begyndt at stoppe kl. Nå. 13 Og se mig. Jeg har virkelig god familiefar, <laughs> jeg stopper kl. 13. Nej, jeg vil sige, jeg tror, jeg har stor tiltro til Michael Simons både kunstneriske og også planlægningsmæssige evner. Og så vil jeg også lige sige, vi arbejder jo hårdt på at få. Ja, der er to ting. I næste uge, yeah. altså om en uge fra nu af, der er vi her ikke, når programmet bliver sendt. For det er sådan en torsdag og fredag. I denne her uge, der bonner vi alle vores programmer til næste uge. Ja. Årsagen er, at øh, jeg skal til Bornholm i dit sommerhus. Ja. Og øh, du at, skal at evaluere på den sommerhus, vi havde vi har forudset. yes. Og, øh, og der må jeg så ikke komme med i mit eget sommerhus. Det er fair nok. <laughs> men, tak skal du have. Mm. Nå, du skal... Øh, hvad det, du skal gerne Jeg skal lave øh, en meget... Øh, du skal lave TV-lørdag, Jeg skal lave tema-lørdag, ikke? Tema-lørdag. Og øh, <laughs> fra dr Ja, fedt nok, altså. øh, og, det kan, og det kan man sige, at på DR2, der arbejder med det, der hedder øh, Mali Deadlines. Den skal sendes allerede den 18. august. Så det er lige op over. <laughs> <håh>, jeg vil på DR2 seriøst, det vil jeg, altså. Der er... Øh, så det, der optager vi det. Og det er sådan, at ja. på fredag, der får vi besøg her i programmet. Hvor vi ikke sender på fredag, for ja. på torsdag og fredag den uge bonder vi alle programmer til næste uge. Kristine er det jo. Ja, det er kristine Christenfor... torsdag? Ja, torsdag og fredag. Er det ikke kristine Nej, men der, men der sender vi, sender vi ikke lige, de, men der bonner vi, optager ja. vi programmer <laughs> til næste uge. Og derfor vi besøg af nogen, der hedder Pligten Kalder. Som er. Det er Torben Steno, ham kan man huske fra DDR2 eller hvad det hedder på 2 showet han har. Øh, og så er det Johan Olsen fra Magtens Korridor. Ja. De har lavet noget sammen, og Torben Steno er kendt for at spille på Et all. Hammer -all. Hammer -all. Han er Det Hammernor. Hammernor. Ja, han har knaldet til det, og Johan er jo ja. kendt for Magtens Korridor. De har lavet et projekt. Fordi ja. der har vi at gøre med ikke et band, men en projekt. Projekt i allerhøjeste grad. Ja. Og de kommer altså herind. Ja. Det kan jeg godt lide. Det glæder jeg mig meget til. Ja, så vi har jo det, der hedder heavy live, heavy live øh, bemandning mm. i den uge. Selvom det ikke er live hele ugen. Vi øh, skal også snart præsentere vores gæster. Så skal vi lige gå programmet igennem. Skal, spiller vi lige den nummer. Ja. Og så inden at vi præsenterer programmet og vores gæst, så får vi lige Adam herinde Jens. Hvis du gider at hente ham. Jep. Fordi Han at, Adam, var Halv øh, og Søren Rarsted i lørdags var de jo øh, skulle jeg sige de var øh, kommentatorer, til Mødlige hvor Serbien vandt, ja. og øh, Ukraine blev nummer to. Og Danmark blev nummer 19. Flot. Danmark kom så altså ikke rigtig med i finalen. Ej. Og i fredags var der nogen, der siger, også påstod, at vi måske var det grove over, for DQ, Peter. Hvorn andet DQ. Men det var vi ikke. Men øh, det, jeg godt kan lide, og vi har lige snakket om det tidligere for det tiden. Mm. Det, der er det gode ved, at når vi efter nogle folk, ikke? Jutta mm. Erbelstrøm, for eksempel, sender os Ej, der var, det altså hende, der var efter mig. et trusselskort, ikke? Ja, ja, ja. ja. Så øh, kommer Adam hjem op fra Finland i morgesmøderen, jeg er halv syv, ja. siger, jeg har en besked for DQ. Adam, øh, Adam kom han nu. kommer ind nu. Kom Adam, ud. det ligger ude på bordet ude en pose, pose slik, din ja. pakke. Ja, ja. Fordi så skulle måske lige tage det med det samme, ja, de synes, det det er jo sådan, at så er Adam og Søren Arstedt, de var jo konferencerer, nej de hedder det ikke, kommentatorer på Grand Prix deroppe i lørdags. Vi havde Adam og Søren igennem i fredags, det der måske nogen, der vil huske. Det var en meget rodet samtale, vil jeg sige. Men også en meget latter En meget lattermild samtale. Og Adam, velkommen hjem til det sikre DR-byen. Tak for det. Tak. Tak. Tak for det. Kaksi Kolme. Hvordan var det deroppe? Så lang tid har vi ikke. Men altså, som I kunne se, eller de er der så det. Mhm var vidne til en magtovertagelse Ja. Den øh, såkaldte Østeuropæiske musikmafia satte... Ja, en, men, må jeg lige sige noget? Sovjetunionen genopstod for tre timers tid. Må jeg lige sige noget, af ja. dem Må jeg lige sige noget? Ja, det må du gerne. Det der med, at øh, vi snakkede om det fredags... at så stemmer alle danskerne, primært Ekstrabladet... eller bare kun det Ekstrabladet... eller ham som ligesom var sure over, at det var Østmafien, at de stemte på hinanden! Nej! <laughs> Tror jeg, i lørdags, stemte vi jo på Sverige og Finland. Ja. Snak om Finlands indlæg var noget lort, men jeg tror, at vi stemte på det i rent trods. Altså, det sad danskerne hjemme i stuen sagde, at vi stemmer jo kun fordi, at nu gider vi bare ikke i Østeuropa. vi er synd, vi er tre lande. Der er fuldstændig det det, ligegyldigt. Altså ja. Hvor at jeg er ked af at sige det. Uh, Rumænien, uh, The Former Republic of Macedonia. Men, Anders, dit spørgsmål? Spørgsmålet er. Var det godt at opære Ja, det var det. Okay. Det var en fantastisk tur. Okay. Det var, og jeg har købt gaver med øh, til jer. Ja, Ej, det jeg forstå. Var, øh, eller, jeg den ene har jeg fået. Nok telefoner. Har du nok i telefoner med? Var ja. Nej, jeg kunne rigtig godt tænke mig sådan en N73 sort. Øh, til dig, Anders Lund. Ja. Fandt jeg. Ja, det er faktisk en bestillingsopgave. Ja, du sagde, lidt. find noget med lille my. Ja. <laughs> Pappa, du. Øh, eller eller nej, nej, hvad hedder de? <laughs> en lille my slikpind. Mm. Hvorfor ser du så skuffet ud? skal så slik på Lille tak, oh, uh. Det var det, jeg tænkte, at... Øh, det var på Vi lave noget stærkt, erotisk radio med... Øh, med og så denne Mille. her. I lørdags efter, øh, da vi kom tilbage på hotellet... Ja. Så det, jeg startede med Ja, på sad DQ i loungen, og, og signerede måske 500 sådan postkort øh, han har fået fremstillet. Til... Øh, fans. Til fans simpelthen. Ja. Der var altså 500 fans. Ja, men det det ja, er der. Det gik ham op. Fuldstændig. 500 mænd stod i kø for at få hans autograf. Her blandt mig. Og jeg kigger op til derinde, derinde på min tur. Med det lokale taxikutsi, det betød Fona. Der sad han så og Fona er utrolig hyggelig, Fona er fantastisk hyggelig, især den på strøget. virkelig fedt. Ved det, ja. De har forstået det, der hedder Det er fedt ved Fona, ikke? Det er når man kommer ind, det Foni, det er ikke noget med når man kommer ind, Nej, nej. At at han vagten, hvis du går til stille koppen, så er det mørke i at han siger du kommer ikke ind. Nej, det gør de ikke. Elsker, de, de elsker alle kunder. Ja. Det fede er at komme ind og siger, at jeg vil godt se på en controller til en Xbox 360 for eksempel. Godt så det, siger det. de... Hmm. Nej, det gør de ikke. De siger og så vælger de. Ja, det er rigtigt. Det fede er, at alle iPhone, de Også, lige, hvor ved, i Fona... de ind i siger, jeg skal ikke have noget, jeg bare gerne kigge. og ja. siger at gør det da. Du er velkommen. Måske ja. kommer du igen og kører noget ja. Det er virkelig fedt. Og især over overfor unge der siger sige, anden generations indvandrer. Ja, det der Er de virkelig søde? Der er er de det er søde virkelig, virkelig og det er dejligt, fede. at der er en butikskræde, der har forstået, ja. at integration starter i dagligdagen. De finder, de, de, de dem ikke for noget. Det er virkelig mm -hmm. fedt. Mm -hmm. Tilbage dig, Adam. Adam. Du har jo indvandrere i Du sad i Foni. Foni. <laughs> så skal ja. der hverken med altid. eller det hedder ikke 2.000 deroppe, det hedder 1.500, fordi de ikke er. Her er der så et brev fra DQ til jer. Øh, ja. Så bliver der stille. Det er et postkort ja. med øh, en masse fjer, røde fjer, <laughs> og så et ansigt på en, der ligner en mand, <laughs> som er godt sparet ud. Det er måske Sante Salmonsen det kunne det godt have været, der står ja, her. Ej, Peter er pænere end Sante Salomonsen nogensinde bliver. Skal vi lige slå fast? Hun er bare så smuk, hun er så smuk i, i scenen af det hun er ja, bare så man, skøn. Hun er mega gammel. og Nej, hun er sød, hun er rigtig sød. Rockmarmor. Du skal ikke starte, fordi så går jeg amok. Rockmarmor, min røde rødrepsede... <laughs> Der står jeg på ja, står der her postkort. DQ, drama queen. Så står der til Anders Anders. Ej, den er jo sjovt, Håber også snart, at jeres program bliver sparet væk. Knus for DQ. <lød> oh, <pæs>. Er <lødder> gang, der snakker med mand, der står og tager os ud. Så er det en trussel? Til Anders og Anders, Håber også snart, at jeres program bliver sparet væk. Men er det, fordi Grand Prix også bliver sparet væk, en Eller er det, fordi han selv er sparet altså, væk? Eller tror jeg... At... Altså, jeg ved ikke, hvad de sparer på det nu. <lød> jeg tror jeg bare... At der er nogen, der skal sætte sig ned og, og finde ud af, øh, hvor mange semifinaler der skal til. Det er nogen, der er nogle af med, med 10 professorer, der simpelthen må finde ud af, øh, hvor mange lande der findes i hver blok. Ja. Og så... Så, så laver vi en etnisk udrensning og siger, prøv at høre, det er simpelthen øh, det er kun et land. Men Vi bliver nødt til at sætte Serbien med i år jo, næste år, Nej. fordi de vandt. Men Adam, kan man sige, nu er du jo været tæt på de øst... det her østføl. Tak for ja, kortet, tak Hvorfor går vi så let over det egentlig? Det er, fordi Digio, han skulle have, rette i at have ret til at have det sidste ord. Nå ja, det er det, ja. Og vi bare ikke væk. Tak til DQ. Thank you. Nej, det gør vi så ikke, DQ, men du optræder i hvert fald ikke mere programmet. <laughs> det er heller ikke det her program. Nej, <laughs> det gør han da. Ja, det gør vi skal da give ham noget Kotagram, en af årene, en af en de nærmeste år. Nej, jeg tænker, du har været tæt på de her øst, øh, Østfiduser, ikke? Ja, skulle til at sige. Ja. Ja. Og, og hvordan er de? Er de mindre begavede, som ekspladerede mener? Østfiduserne? Ja, altså, er, er de småt begavede og gangstarktige? De det synes jeg ikke, man kan kalde dem. ting. Nej, det synes, jeg, det synes jeg faktisk ikke Det vil være unfair. For, fordi nu er øst. Men hvordan er de som mennesker? Blokken er jo lige så forskellig, som fra altså, for danskere til finner. Og der er der altså nogle flere kilometer, end der bare er fysisk. Men sidder de ikke sådan en klump, øh, meget spraglet tøj og stjæler og ting? Deres head of delegations er en hel sag for sig selv. Mm. Det, ligner, øh, det ligner nogen, der godt kunne øh, have noget med noget union labor. Og stå noget. bag på scenen i Saris Rose. Ja. <laughs> en, en balalaika med meget bredt slips. <laughs> Jeg tror bare, vi skal høre noget musik. Adam, det er Oasis-fanklubben. Ja, altså vi skal bare lige sige noget. Du skal have noget mere, for så er det, at vi kan spille Oasis. Og når det er sagt, så vil jeg bare sige, at jeg synes, og det er helt oprigtigt, at Søren og dig, I var rigtig, rigtig gode. Ja, tak. Var. tak. Øh, og jeg håber også, at hvis der er et Grand Prix næste år, jeg håber selvfølgelig ikke på, at der er et. Eller det gør jeg måske. Vi ses i Beograd. <laughs> siger jeg bare. Ja. Anders, ja, ja. og så er vi i radioen. For oh, De smager meget godt, de der øh, mumitrolle. De smager her godt. Jeg har lige knust, lille my. Okay, jeg vil godt øh, sige, hvad vi skal sende i programmet i dag. Vi skal... Du er alvermeldt, og fortæl lige, hvad der sker. Ja, der fortæl sker det, der at jeg sker. sidder her, og, øh, og vi har en lille samtale omkring noget Putin take på samsø. Så, øh, som vi skal spætte. snakke om senere. Og så øh, rent øh, adspredt øh, kommer jeg til at klikke ind på Ny Alliances øh, hjemmeside, hvor der står, at der er 17.999, der medlemmer. <laughs> Og det kan jeg ikke stå for, så jeg har lige meldt mig ind, og jeg bliver nu meldet nummer 18.000. Kan jeg trykke på indmeld dig nu? Ja. Okay. Hvad er det, du nummer 18.002? Så melder jeg mig ud igen. Så nu er du medlem af en ny alliansand? Nej, jeg der... har ikke meldt mig ind nu. er først med, når man har betalt. Jo. Ja, ja, men det værste, det værste ved det her nu, ikke, det mm. er, at Nasser Kader i aften, i deadline, eller hvor han ellers træder frem. Jeg er det sige, fandme for at nummer 18.000. Selv Anders en Madsen har meldt sig ind, vil han sige. Bare med mig selv? Sig? <laughs> Nå, men <laughs> altså... Han, han kan jo bare godt lide, at der er nogle kendte, der snakker om hans program, eller hans øh, ja, manglende politiske program. Men jeg, synes, han, jeg synes, at Nasser Carter er en fin fyr. Ja ja. ja, ja. Men nu er jeg da også medlem Nu er du også medlem af partiden nu. Ja, om et øjeblik. Skal jeg trykke, eller skal jeg ikke trykke? Tryk nu, mand. Tryk. I lokkerne. Nej, hvad skal du da være? Prøv at Nasser Carter, han er jo som sådan, han er sikkert rigtig rar. Det tror jeg. Det, der bare var lidt irriterende, og det, der var det gode, troede man ved, at han var blevet sat lidt på plads i det radikale, hvad man kan sige. Det var, at han hele tiden har noget, han kan snakke med medierne om. Han er, må være den politiker, der er allermest i medierne. Også nogle ligegyldige ting. Også fordi, at han... Øh, han er, jeg kan godt lide ham som politiker. Også nogle af de ting, han står for. Men han formulerer ikke. Nej, var han kedelig, når han taler. Når de gange, han har været inde i Massemonopolet, ikke? Øh, mm, øh, men... Jeg er altså ikke blevet medlem endnu, for nu kan jeg se... Nu er jeg opdateret jeg lige, at nu er der 18.001 medlem. Så med, med, med, med. Jamen, jeg ved ikke, om jeg er den, der ligger og venter på nummer 18.000, når de så er gået videre. Mm. Vi skal have en ikke. Og jeg kan sige at i dag, der sker følgende ting. Der øh, er sådan, at vi har virkelig set Godmorgen Danmark i morges. Og i dag, der er det sådan, det er ikke skrevet på her, og det er en fejl. Det er simpelthen en fejl, det er skrevet på her. Det er sådan, at i morges... Hvad var det for et indslag? Det har jeg glemt. Jo! Nu kan jeg huske Kom Okay. Oh. I morges havde de en damen, sådan en trendforsker inden for eller en trendfirma. En, øh, en dame, øh, som jeg tror var i slutningen af 50'erne, klædte sig som en øh, dame på 22. Og øh, en ung børsvekselærer eller accounten inden for Københavns Fondsbørs, som begge to var inde og fortæller om det der med, at det er blevet trendy at være offline, i stedet for at være online nu. Ikke? Øh, jeg ved godt, den gamle historie, men bare lige det, der blev sagt i morges. Det er det. Vi skal tale om. Øh, det de, de satte det hele timer på spil. Nu forstod jeg også, hvad det var, de mente. At det der med, at det virkelig er trendy trend at være offline. Det er virkelig, det er fedt fundet på, og det er fedt fedt se det de her trendforskere. Hvad er der, du er helt ude af den? Ja, jeg lytter, spændt og forventningsfuld. Det skal vi have. Okay. så er der en anden ting i media medier, for det er jo det, det handler om. Så er det Ole Stevensen, han er en webekspert i studiet. Den vil Gry, øh, vores traditionsmedlem kommer ind og kommentere på. Så øh, Erik Pejdersen, kan du skamme? Ja, må Det er også en type, som stadig ikke har været nok i medierne. desværre ikke har haft nok tv programmer Han var nu ude igen i morges. Han tager æren for, at der er opsving i håndværkerbranchen. Det ligger på hans skuldre. Han sagde det i morges i Godmorgen Danmark, ikke? Fedt. Så øh, skal vi snakke om, at du bare... Øh, det skal vi ikke på rådighedspladsen. Skal vi snakke om det? Ja. Ja. Okay. I fredag så? Ja. Og oh, ja. Og det er noget, der står for i fredags? Det er noget, der ikke er blevet snettet, Jens? Nej, nej, nej. Det er nej. noget, der er aftalt, vi Hvad skal er det? have Det er da kongen for fanden. Vi havde jo ikke kongenslaget med. Det er noget, vi ikke på den måde der. ja, ja. Okay. Så har vi et brev fra vores ven Ole Hyltoft, som ja. øh, han har sendt til i forbindelse med svenskernes besøg. Medlem af Danmarks Radi bestyrelse. Og så er det jo mandag, hvilket betyder at vi har hjemmet, og så har vi også vores top 10.000, hvor vi er nået til 9985, Det er nået af en en af de største sange. Ja. Som er øh, skal vi ikke bare tage med sammen? Nej, vi venter. Vi venter. Og men øjeblik hans fortæl hvem det er, som vi har. Hvem det er, som vi har, eller hvem det er, vi har som gæst i dag. En en øh, på alle måder ære er det for os i de sorte spejdere øh, at kunne byde velkommen til lige om lidt øh, Miss Afrika 2006. Altså sidste års. Og dermed også regerende hende... Mester. Regerende Mester. Miss Afrika øh, i Danmark. Ja. Øh, en, en konkurrence, som blev afholdt på Vega i sidste år, og som igen snart om en uge bliver afholdt igen, hvor Miss Afrika 2007... På lørdag. På lørdag. Det er faktisk på lørdag, ja. Og som en slags optag til det, og som en slags festligholdelse, så har vi været en stor held, at vi har fået Romilda Vangari ind til at fortælle, hvordan er det at være det, og hvordan ligger det med hensyn til på lørdag. På vores hjemmeside DR.dk.skos og spejder, der kan du klikke dig ind, hvor der playlister, og så kan du se, hvilken musik det er, vi har spillet i vores program. Og på selv samme hjemmeside kan du altid cirka en time efter vores program gå ind og downloade vores podcast. Et resume af programmet, som det lød den pågældende dag. Resumé altså, lyder sådan lidt flisen det, ja, det, det er mere highlights. Highlights, det er fra for programmet. Ja. Og det er, hvad det er, det går, skal også at Det er Danmarks mest downloadede podcast. 95.000 downloadede den i marts måned. Som simpelthen, det er jo ikke meget. Jo, det er rigtig mange. Jeg kan sige så meget, det er flere downloadede podcast, end hvad mange andre radioer har lytter. Ja. <laughs> så kan jeg ikke sige mere om det. Arh, jeg vil sige en ting også med hensyn til at melde sig ind i partiet. Det gør man selvfølgelig ikke for sjov. Nej, jeg har faktisk lige meldt mig ind, og jeg fik øh, alt materialet her. Jamen er der noget, der er, er vigtigt, at man tager alvorligt, så politik. Ja. Fordi at der er ved Gud en samling klaphatte, som ikke tager alvorligt. Og Anders... det er de 178, der sidder derinde. Ja. Må jeg spørge noget? Oh, der sidder 179. Ja, men der var måske en lille sproglighed i det, her ja, lytter, der diskuterede ja. sms. Ja, der var bare en, der skrev her, at ja. vi øh, Nasser holder i højre... Nasser holder 100% i højre drejet. Højre, højre drejet tosser. Idioter, ja. stod der. Ja. Men jeg synes, som jeg ser det. Men jeg tror, jeg er mere højreorienteret, end du er. Det tror jeg også, du er. Helt sikkert. Men jeg vil bare sige, Nasser, Nasser han er da mere højreorienteret, end han er venstreorienteret med de her nye partier, han ikke? Jo, men jeg tror mere, dit forsøg på ligesom at gøre op med det der højre noget, som jo hører til i øh, Nå, det jamen jamen sidste det, fase, det det. ikke? Jo, jo. Jamen, fordi det, som er meget klassisk... Øh, Højreorienteret er jo nu blevet til øh, venstreorienteret, hvorimod det klassisk venstreorienterede er blevet til lidt mere højreorienteret, hvis vi tænker hensyn til at forsvare forskellige ting, og tak, skal have. har lyst til forandringer. Tak, tak Lotte Hansen. Jeg er siddet øh, spændt. Jeg siger, jeg siger mange tak for det gode. Og du så øh, et spørgsmål, og jeg skal. Jamen det er det, det, men det var jo ikke meningen, for vi har vores gæst. Ja. Øh, sidste års vinder af Miss Afrika. Så er den regerende mester. Romilda, velkommen Ej, til programmet. Mester. Øh, det er, det, det. Hey mester, sagde du det nu. Hey stop, vi mester. Og <løbler> velkommen til programmet. Velkommen tak, til programmet. Tak, tak, tak, du er... Øh... Regerende Miss Africa. Mest... Nej. Nej, ikke ja. mester. Nej, det er kammerat. Okay, det dækker ja. godt ud. Velkommen ja. til programmet. Der er måske tak, nogen, der siger... Hvad øh, er det? Det har ja. vi jo aldrig hørt om. Nej. Og øh, det skal du selvfølgelig tænke klar om om lidt, hvad det er for en konkurrence. Ja. Men øh, vi er jo blevet gjort opmærksomme på Miss Africa-konkurrencen. Øh, VIA. Var det en pressemeddelelse, eller var det? Jeg tror faktisk, at det var på et tidspunkt på det der MySpace. Det der med venner og sådan noget. Halløj, ikke? Der øh, var der dem der, de der arrangørerne Miss Africa spurgte, om jeg ville være deres ven. Og så sagde jeg naturligvis, ja. Jeg tror, det var sådan, vi fandt ud af. Var det ikke det? Kig ud på Carsten. Var det det? Ja, Nej, var det det? Ja, er du ven med Miss Africa's arrangør? Ja. På MySpace. Det er cool. <laughs> Nå, men jeg synes, det i hvert fald uden anden det er en dejlig idé. Og jeg kan forstå, at sidste år på den her tid var der i Vega i København en konkurrence øh, øh, om at være... Øh, om at være hvad? Ja, fordi hvad er Miss Afrika egentlig? Det er tiltænkt som en, øh, et projekt, som skal sætte positiv fokus på Afrika, fordi der er der for meget lige i dag. Det synes jeg i hvert fald. Det er også derfor, jeg stillet op. Fordi jeg synes, det var det, der, der var spændende, hvad det det var at komme ud og vise, øh, hvad danske afrikanere ser ud, og, og hvad vi går og laver, og Øhm. Men er det, så en, er det så sådan en skønhedskonkurrence, eller er der mere i det? Der er mere i det. Mm. For det er ikke kun det der skønhed, det er sådan lidt underlagt. Det er mere personlighed og, og hvad man har på hjertet med hensyn til Afrika og ens forhold til afrika og afrikansk kultur. Hvorfor skal de spørge noget? Mm. Normalt til Miss... Øh, Universe. Uh, ja, men det, det er sådan en rigtig beauty contest. Det er Miss World. Miss World, ja. Det er jo der, hvor at, øh, man udover selvfølgelig skal være smuk, og, og så videre, så skal man også øh, have lidt mere i hovedet, man skal have, hvis man skal være Miss Universe, eller Solskins se Hør eller andet. Hvad er, er Solskins Piniser? <laughs> Hun er forhåbentlig druknet i en swimmingpool på pizza <laughs> under en anden tagelig fotoopplevelse. Øh, det, ja, bare vil sige, det er... Det er også det, der drejer sig om her, fordi... Er, er det både en... Jeg forstår det ikke. At det er... Men det Anders, jeg tror, du har ret. Jeg tror, det Romilda øh, også prøvede at sige, det, da vi afbrød hende, det var, at det er jo ikke bare en konkurrence, som ser godt er det, ud. Nej, det Altså, det er min, hele mening med det, det er, at det er helheden af projektet. Yes. Også fordi pengene, som alle de penge, der bliver samlet, de går til forskellige øh, formål. Øh, røde Kors i år, ikke? Ja, ja, Røde Kors. Og sidste år var det grænser og Ensfonden. Så dem, der deltager, de er også godt klar over, at det er al den tid, de har brugt, det er en slags vedgørenhedsarbejde. Okay, det godt. Det er en vedgørnhedsprojekt, hvor der er en konkurrence, men i sidste ende jeg har mødt pigerne. Det bliver meget svært at vælge en Miss Afrika, fordi det er virkelig piger, som er sød og rar. Hvor hvor men hvordan er feltet i år? Ja, det vil vi godt høre. Hvor, <laughs> ja, hvor mange stiller op? Og hvad er det? Er, men hvad var det, der gjorde du vandt sidste år? Jeg vil godt sige, der uden, at du er, ja, du er, er meget, meget svært. smuk. Men hvem var det, de andre, der stillet op? Nu er det svært op? at se, hvorfor... Ja, jo, det er det ikke. men der er mange, der kom bagefter de og sagde... Der var usandsynligt grimme, eller hvad? Nej, <laughs> nej, nej. nej. <laughs> Jamen, hvad, hvad var det, der gjorde, du vandt sidste år? Hvad jeg tror, var, at jeg du... havde en meget stærk tale. Sådan. Også fordi det er noget, jeg har tænkt på. Og hvad handlede på. din tale om? Den handlede om økonomisk udvikling i Afrika, og generelt bare udvikling i Afrika. Der er bare nogle ting, man glemmer med hensyn til Afrika, at som kontinent og som lande, at det er nogle meget unge lande, man har, og sådan man snakker ja. om, ikke? Rent politisk og økonomisk. Ja. Det glemmer man, når man snakker om, øh, hvor fattigt det er, og hvor mange problemer der er, og hvad det er, der fører til de problemer. Så glemmer man, at der har været kolonialisme, for eksempel, øhm, og det har ført til, at der er så meget konflikt. Og men er det... er det jo godt, må jeg sige noget? Så det er det, også... det jeg har ja. snakket om. Hvad Havde du nogle løsninger på det? Åh, oh, ja, Anders. Nej, nej, men... Det... Oh, du er benhård. Nej, det havde jeg ikke, men... Er der forslag til løsningsmodeller. Ja, at Afrika skal forenes. At der skal være en stor grad af foreningsarbejde i Afrika. Det er der ikke, og der er altså... nogle stor politisk grunde til det, som folk ikke er klar over. Blandt andet med hensyn til samarbejde med EU og, og USA. Men De bliver forhindret i at samarbejde med hinanden, men det er for eksempel en løsning på det. Men Robilla, vi har der OAU, Organisation af afrikanske stater. Ja, og de er kommet langt. De har stadigvæk problemer med at definere, hvad det er, de skal. Det er så det, der er sådan lidt problemer. Du er fra, oprigtigt fra Tanzania, er det er korrekt? Fra Kenya. Fra Kenya, Kenya godt gået. <laughs> uh... Ved <Vil> du <laughs> <hvad, laughs> Tanzania er lige, man, er lige det, er det, man, er, jeg ved siden, er Jeg vil bare sige, at med nogle af de penge der, <laughs> med ham der Mugabe, har jeg ja. hørt om, altså der er vel også nogle af dem dernede, som ikke er nogen, de er ikke helt fine i jeg vil ikke ene om det, det er vel også nogle af dem, som regerer landet dernede, fordi det måske ikke er, de mange lande landene måske ikke er demokratier som sådan. At så er det jo dem, som er landet, som, så er det jo ikke kun EU eller USA. Eller nej, noget hej, det, er det, ikke. det er det ikke. Men det er en del af problemet, for det glemmer man. Man fokuserer altid på, oh at ja, det er regering og korruption og bla, bla, bla. Men det fokuserer man meget på. Men, men det, det, den udvikling har været i gang. Det er jo ikke de, de ledere, de er kommet sådan, nej, i dag. Nej, nej. Det, det har været en udvikling, der har været i gang. Og skal man komme med lysninger, så skal man tage alle de ting i betragtning og bare ikke glemme den fortid, der har været i Afrika. Anders, jeg tror også, du stod taget at Danmark 30 år efter grundloven blev indført i 1849, så havde det også været engang øh, mærkelige ting. Ikke? Men jeg tror, du Det Det Det tager lang tid at lægge, selvfølgelig. Og så bliver det forstærket af Du Du Nej, det gør ikke noget. Men nu er jeg bare spørge, hvorfor var det så nummer to? Altså, hende, hvorfor hende, der blev nummer to? Hvad var det, hun sagde? Hun snakkede om børnesoldater i Uganda. Og det er så en anden ting, der ja, er Det er også fair man... nok. Nummer tre, hvad snakkede hun om? Hun snakkede om øh, foreningsarbejde. Hun arbejder med unge, som har problemer i Danmark. Piss. Hvad med nummer 5? Fire? Der bliver snakket ja. om hygiejne i Afrika. Der bliver snakket om kvinderettigheder. Der bliver snakket om øh, uddannelse og sundhed. Vi kom vildt omkring. Og det er jo, det er jo et arrangement, der strekker sig over en hel aften, ikke sandt? Ja. Med musik og, og, og, og så koringen som et klimaks. Hvor mange kandidater er der i år, ved du det? Der er 13. 13 kandidater? Ja. Og, øh, og, og du har set feltet? Ja. Og, og, og hvordan, hvad er din vurdering? Er det stærkere endnu stærkere end sidste år? Det er endnu stærkere, så det bliver rigtig spændende. Man skal simpelthen bare komme og se det. Hvilket fordel har der været i det år, der så er gået nu ved at være Miss Afrika? Fordel ja. for hvem? Ja, det er dit fuldstændig forandret. Det er jo limousiner, det er glamour, det er mm. gratis adgang. Besøg på Nej, jeg er stadigvæk på cykel, Det desværre. <laughs> Ej, men nej, det er nyere Ja, øh, nej. Øhm, jeg synes at bare, at det, der har været spændende, det er at komme ud, ligesom i dag, og snakke om Afrika. Det er noget, jeg godt kan lide. Jo, jo, men hvad vinder man? Ja, hvad er i det for dig? Jeg har vandt en tur til Afrika, men jeg har ikke været afsted nu. Ej, men det er nu her. Du skal ikke grine. Nej, men prøv nu her, det, Så det skulle have været en afrikan. Det skulle have været 14 dage på et luksusresort i Thailand. Sige Afrika, men hvad betyder Afrika? Der er så mange lande. Det er så mange lande. ting. Jeg har, jo. Jamen, det er rigtigt. Der er så mange lande, Nej, så bare det, at jeg har været, jeg kommer fra Kenya, tager jeg til Senegal, så bliver det Aan en prismindesmelding. Nu, nu, nu bliver du bare opis igen. Jeg vil bare sige på her. Lad os nu sige, at i Kentucky, Kentucky, hun vinder prisen? Ja. Så vil hun rejse til Kentucky? Så vil hun rejse til Kentucky. <laughs> du kan Nå, da også sige, du okay, det. Okay. Det er din fejl. Hun vinder en, vinder hun en rejse til USA, så der er forskel mellem Kentucky og Washington DC. Ja, det er, det, det er det. Jeg har der. vundet der en rejse til Afrika. Jeg kommer fra Kenya der. Hvor mange andre forskellige lande Der er 50 forskellige lande Jeg kom ah, til ah. Ud over mit eget land ah, Nej, så der er ikke 50. Er... Ja, der er 51 Er ja, i USA? Der er 51 ah, Nej, der er i Afrika der. Nå, Afrika Omilde, så tror jeg lige Du skal sige er 51 lande i Afrika Nå er det <laughs> Jamen, det ved jeg ikke jeg tror, der, der er ikke 51 der. Ja, det er der da ikke Jo Der er, hvad er der? Zimbabwe Ej, nu, nu skal vi ikke til at tale <laughs> Der er ikke 9 3-4 stykker <laughs> Ja, så, der, der, der er det ej, der er det, alt det der over i Vestafrika, det glemte det, for det er noget råd. Og der er Senegal, Gamkia... Men, men pointen er, det er en virkelig god gave, fordi så kan jeg opleve et andet afrikansk land ja, ud over midtager. Har, har du brugt Har du været dernede Nej, ikke nu. Jeg sparer op til det, og Nå, det skal jeg til december. Spar op, du har vundet rejsen. <laughs> <laughs> Nej, jeg har vundet... 10.000 kroner i gavekort 10 en okay. Det er altid noget. Og det skal det, jeg til at sige. De, der har der, der, de taget røgn på det her. Ja. ja, det var her rejsen, men jeg bruger penge. Amp, ja, det er <laughs> <Du kan selvsagt. laughs> øh, nu skal vi lige spille en plade, og så er der ja. nyheder. Og hvis, øh, hvis det nu er, gider du så, øh, så... Spiller vi de nyheder, eller så er det nyheder? Ja, det kan de ved jeg ikke. Ja. Og så snakker vi ved e videre efter nyhederne. Er du okay? okay med dig? Er du okay dig? Det gør vi. 51 lande. Ja, det tjekker vi altså også lige. Det gør vi lige. Nej, det gør jeg ikke. Du lytter til øh, The Sorte Spejder, mm. en mandag eftermiddag, mm. øh, Ancel Massen massen i studiet, jeg er i studiet, mit navn er Hans Brønhold, og så har vi Romilda øh, Wangari, er der ret udtalt? Ja. I studiet Miss Africa 2006, en uge tilbage, fem, dage, fem arbejdsdage tilbage, før du øh, mister giver, titlen. Giver kronen og sætter krone videre. Lidt ved imod, det. Så er det Det er en i aften på dig, Ja, lidt, det gør det. Du skal, no. <laughs> du, skal, du, du skal selvfølgelig ind og overrække prisen, ikke? Ja, det skal jeg. Ja, øh, jeg er også dommer. Og du også. Nå, Hvem er jo et helst dommer? Der er Kamal Koureshi og Tonya Pedersen og øh, Aziz Folk, som er fra Senegal. Hvad vil det sige? Hold øje med Kamal. Og ja. Miss Mokuba. Karen, Karen Kuba. ja. Jeg har ikke opværdet med Karen, men hold, med men hold øje med Kamal. Han er hold øje med Kamal. Han er læge. Han er læge. <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> og, og en uh, player. Nu skal vi, uh, Var han også dommer sidste år? حسناً، هذا راديو الدنمارك الأول P3 بيقدم لكم البرنامج لإزاع الشهير The Suta Spider مع المزيين أناس لون مصن و أناس بغينهول خليكم معنا and be enjoyed Velkommen til øh, anden omgang, kan man sige. Anden øh, time, time. Anden afdeling. Anden halvlej. Lige efter reklamerne. Velkommen tilbage til de unge møder I dag med uh, Arnestol Madsen og uh, Arns Bernholz. Og vores rettige. gæst, Miss Afrika. Ja, jeg er fødte jo som 9-årig. Ja. Øh, og så er der et hængeparti, som... Jamen, jeg vil lige sige noget. Bare ellers en, der glemmer det. Grunden til, vi ja. spillede Nephew, det var fordi, at uh, jeg vil godt præsentere rygtet oh. om, at uh, et sted i København, i et studie, der sidder Nephew lige nu, er ved at remixe to numre fra Timberland. Uh. Og den skulle være god nokker i vinkel. Jeg har prøvet hvad, at skrive til, hvad vil det sige at remix. Det, det, er er det, det skulle være nogle af hans numre, som de sidder og remixer. Og hvad vil det sige remix? Du ved jo godt, hvad Remix er, ikke. Ja, de, de ligger noget trummen ned. Ja, men det er sådan at laver din anden version af nummeret. Men hvorfor gør de det? Fordi at Timberland er jo så vild med nephew. Oh, fedt. Eller han er vild med nephew. Sej. Øh, og al den der gamle historie med noget med MTV, og så ville han godt have haft med på pladen, Men det kom til joben, og det så åbenbart ikke. Men nu sidder de så der og remixer for ham. Og det er rigtig stort. For der er han jo er den, der har produceret to og nye. Bjørknummer og så videre. Co-produce to bjørknumre. Sejt. Ja, det er rimelig sejt. Så øh, da vi møder her, halv syv i morges, Den så var kommer, vi os, 6, kommer vi ind i vores studie. Ja. Så sidder. Øh, For det første er det lugten, der slår os lidt i møde, har lukket indlukket. Og grimt. Ja. Men bare som en, er, som om der er nogen, der er flyttet ind. I fredags øh, havde vi jo besøg af skuespilleren, spilleren, entertaineren, entertaineren, showmanden, komikeren, toastmasteren, multimensket, Rasmus Bjerg. Bjerg, tror jeg. Tag det. Det var faktisk Rasmus Bjerg, bjerg, bjerg, bjerg. Og øh, vi kommer så her ind i morges. Jeg har jeg vil kaffe med, et morgenbrød med, det er min tur. Mm -hmm. Og så sidder øh, den lille fyr herinde i hjørnet. Yeah. Og han er blevet noget mindre siden i fredags. Han ja. sidder virkelig <coughs> ked af det, ikke? Ja. Eller sådan bare ja, kigger jo. ned i jorden. Ja. Var bare sådan opgivende. Lidt stille. Og der, siden af ham ligger der to og som om han ikke havde set, at, at han havde fået transport væk herfra. En tak så meget. Rasmus var ind, som særligt hvor vi lavede et, rolles, eller et øh, en sketch, en sketch om handicappet. Ja. Man kan jo have hørt høre den på vores hjemmeside. Mm. Men Rasmus, øh, hvorfor tog du ikke bare hjem? Æh, jeg, jeg havde det lidt skidt, da vi var færdige i fredags. Ja. Og jeg havde egentlig bare brug for at lægge lidt. Det og, øh, og det gjorde jeg. Ja. Mm. Og så har jeg, øh, som vi siger, lagt lige siden. <laughs> Men det er da meget længe. Jo men det kan man godt nogle gange have brug for. Også specielt, hvis man har øh, hvis det er, fordi man har behov for at sige undskyld. Og det har jeg egentlig øh, oh. oven på den... Er det det, du har og tænke på, ja. hele Ja, det er det. Du, du ja, har jeg, undskyld. Lille puster. jeg vil egentlig bare sige undskyld, øh, fordi at, at, jeg, at jeg ikke bare kunne, øh, kunne svare øh, helt almindeligt på det, spørgsmål om, og bare være ærlig. ja Jeg begyndte at, at prøve at lave sjov hele tiden. Og det er skidiget af, at jeg ikke havde noget sådan til. til. Oh, det skal du ikke være. Jeg bare det. svare. Ej, det er, det er der, der ikke er en grund til at være. Men du gjorde det lige, hvad vi havde forventet. Ja. For det er jo sådan et sjovt program. Det ved jeg godt. Anders. Ej, jeg skal ligge lidt. Nej, Nu ligger du der ikke mere. Nu går du hjem. Nu, du ja. du gør, nu tager du de to taksebommer, og så øh. ligger et andet sted. Ja, men Jeg vil sige undskyld til folk, der lyttede med okay. i fredags. Ja. Fordi jeg sat med Kærevæk, hvis jeg havde trådt nogen overtagerne. Men det, det føler jeg slet ikke, du gjorde. Ej, men nu, prøv lige at lægge dig til mig. Du... <laughs> ved, nej, Ej, var... pas lige på. Nej. Ja, jeg, det der, lige på til bare i fem minutter. Nej, det, det var det hele Miss Afrika. <laughs> Miss Afrika? Hun er jo også... Nå ja, det er rigtigt. Jeg går nu. Ej, Ej altså, jo, jeg altså, kan ikke. lidt. Jeg skal ligge lidt. Men... <laughs> kan du bare sidde lidt? Ja. Jens, sendte en cola til manden. Okay, så bliver det Ja, nu har jeg det sgu Jeg har det inden meget meget meget Det er godt. Sådan Tak. Super Skal vi ikke lave en skets? Har du sketsbogen med? Ja, tag sketsbogen med næste gang. Så laver vi sgu næste Gør det Tak skal du have. Du har ikke sketsbogen med nu? Nej, jeg har glemt den. Hvordan kan du tage det? Det godt. Du har ikke været væk, jo. Hvordan kan du så glemme den? Tænken sig er det, desværre. Sherlock Holmes. Det er godt. Okay. Tak. Skal man, så skal man. På vores hjemmeside, dr.dk-spejder, kan man gå ind og klikke på vores webcam. Lige nu viser det et billede af Jens, sjovt nok af ham selv. Men øh, Jens, hvis du gider at vende det, så man kan se øh, vores gæst, som jo er øh, sidste års vinder, eller regerende, Miss Afrika. Regeringen, det er næste. Romilda Wangari, som øh, vandt titlen sidste år i, øh, ved, en, ved en fest, fest, fest ved en, ved en festibitas i Vega mm. i København. Øh, må det være en ting i præsentationen øh, af ja, dig? Okay, måske. Det er bare, at vi har ikke præsenteret Romille ordentligt, synes jeg, fordi at, øh, vi ved jo ikke, eller lytterne ved ikke, hvad du laver øh, til daglig. Til daglig? Nej. Jeg læser på DTU. Danmarks Tekniske Universitet. Ja. Og jeg er i gang med at skulle speciel i bioteknologi. Bioteknologi, og det er, som du bliver øh, øh, civilingeniør? Ja. Og hvad er dit speciale? Det handler om nicin, og jeg må ikke sige særlig meget, for der er copyright på det. Yeah. Øh... Så er det godt, du kommer, Omelia. Fordi jeg kunne godt tænke mig at vide. Der blev jo stjålet. Det er jo ikke rigtigt. Nogle. Øh, 50. til 50 millioner? Proces millioner for. Processorer, om man vælter op fra. Ikke? Ja. Er det noget i snarere med kantinen? At der nej. Ja. Ikke så meget. Har du nogensinde været i det rum? I kantinen? Nej, altså hvor den står <laughs> den der? Den der maskine der. <laughs> nej. Øhm, nej. Jeg vil sige, at uh, Romila er fuldstændig hæderen ved mistanke, fordi at der var jo overvågningskamera, der viste, at det var en ung mand. Nå, jamen, det var heller ikke fordi jeg skulle sige at uh, der er skyld for det. Det var bare uh, hvad, hvil hvilket omfang det havde på skolen, når man snakker om det, var man chokeret eller noget. Men det er jo også en helt anden linje end civilt-ingeniørerne, formodentlig. Vi er sådan lidt nørdede i det, Så går og snakker om vores bakterier i det hele taget. Som, at, som er som copyright. <laughs> hvordan de har det og hvor godt de har det. Men uh, det kan du ikke kan sige du om generelt, det er sådan sådan under Uden at komme ind på det specifikke <laughs> omkring bakterier. Kan du sige, hvordan går det med projektet? Det går godt. Og, og det, og, en masse arbejde, men det gør godt. Men øh, i og med, at det er copyrightet, så, så, så er det jo noget, I forventer jer øh, store ting af. Er det korrekt? Ja, det er også derfor, det er copyright. Sejt. Vil I kunne sælge det her, tror du? Sådan siger så jeg, det rigtig rige, så du aldrig fik brug for uddannelsen som civilingeniør? Øh, det håber jeg. Altså, det er seriøst, at <laughs> et sted, hvor det... Øh... Jamen, Anders, der er en grund til at begynde at copyrighte noget, hvis ikke man tror på det, hvad? Så laver man... Jeg Har nogensinde nogen set ah! i gymnasiet, har nogen jeg skrýder en stil her ikke også. Jeg tror så jeg er og til en copyright fordi det er her a Det er noget med at øh, Jorden skal passe på ressourcerne. Danmarks, Danmarks bedste idé. Ja, for eksempel. For, for eksempel her. Ja. Det er så, jeg går fjernt med jo ja. alle idéerne, men ja. vist med altså. Ja, men det er også jeg, vil sige, jeg har været en speciel idé. Jeg tror jeg går en konkurrence. Du melder dig spørgsmål. Du spørgsmål. melder dig til uh, Miss Africa. Ja. Hvad er processen, hvis man en dag, hvis jeg skulle, eller en anden skulle have lyst til, jeg kan så nok ikke, hvis man skulle have lyst til at melde sig som i Afrika? Det gør selvfølgelig, at man er fra Afrika, formoder jeg. Ja. Okay. Om man i Afrika. mindst én forælder, der skal være fra Afrika. Okay. Man behøver ikke være født i Afrika. Og så må jeg lige sige, hvis man er en forælder, er født på Kanariske øer, og det er jo del af det afrikanske kontinent, men teknisk set er det jo en spansk ø. Nej, det skal være en del af Afrika. Det skal være Afrika. afrika. Så, øh, og så skal man være mellem 18 og 28 år. år. Og det kan man faktisk gøre næste år, fordi i år handler det jo jeg om jeg synes Der vil jeg sige for dem, der er med nu. Kamal for eksempel, han ser helst dem mellem 18 og 24. 24 til 28, det keder han simpelthen. <laughs> han. Han, øh, han skal have dem mellem, eller ikke have dem, det lyder så voldsomt. Men. Han kan, altså, det er bare det er den måde, han... Der tror jeg, at dig og Kamal er på vej ud ved det, her har et Fordi i Afrika-konkurrencen Afrika er jo meget andet end bare udseende, hans. Det er jeg fuldstændig ikke. Og alt det andet. Ja, præcis. Ja. Det er udstråling, det er personlighed. Men og er ud af det, hvad skal Afrikansk man... Hvad skal man så? Så skal man gå lidt catwalk, og så skal man underholde lidt uh, danse, synge. Um, og så skal man holde tale. Og hvad er din erfaring for at det sværeste? Det sværeste var nok at holde talen, fordi det var, der skulle man virkelig bare være på, ikke? Ja. Det andet, det var bare sjovt. De andre, nummer to og nummer tre, hvad lavede de til daglig? Øhm, den ene, hun skulle starte på Handelhøjskolen, og det hun, øh, hun arbejder med unge, som har problemer og med integration. Uh, og hvor gammel var du, da du kom til Danmark? For du er ikke født her, jo. Nej, jeg var 20 år. 20? Og du er 28 i dag. Bam, så har du lærte dansk hurtigt. Nej, det har du også. Og plus uddannelse. Men det er, så det, det er så det, man ikke hører om. Altså, der er mange... At dem, de, som deltager i år, så er der nogen, der Jeg skal lige sige sig sig til dem, der, der sidder og tænker, hvad er der en hamster ind i studiet? Nej, det er bare Anders, der knaser de der øh, slik... Anders, der lige, lige, lige en lille guideline i ordet slikkepind. Kan du høre det? Jamen, det virker bare så vulgært. Det hedder ikke en knasepind. Det virker bare vulgært, hvis jeg skulle begynde og sidde og slikke den kærligt. Øh, der er gæster i studiet, og det ja. vil være virkelig... Folk tror at, jeg, at vi har inviteret hamster ind. <laughs> vi, skal <til> at, <laughs> jeg, vi skal til at sige tak, fordi du kom. Nej, øh, du? jeg afbrød Romilla midt i <laughs> Undskyld. Gør det færdigt, som man siger. som man Undskyld, Men det er så bare det, man ikke hører om. Altså, nogle af deltagerne har kun været her i to år, og de taler dansk allerede. Det er blandt andet af det, vi gerne vil formidle, at, uh, at folk er hurtige til at intergere sig og, og være en rullemodel for andre, som, som gennemgår den her proces, som er en meget svær proces at og, og lære et sprog og lære et kultur. Og I, I, især dansk er jo efter sine et af de sværeste sprog i verden at, at lære, fordi det er for det første et meget grimt sprog. Set, øh, altså det, er meget, det er meget svært. Og det er finsk nogen... skulle også være svært. Ja. Finsk er, æh, hvis der er noget, der er grimt, så er finsk meget grimmere end dansk. Plus Og uh, hollandsk, ja, det hedder det så ikke, det hedder jo... Nederlandsk. <laughs> Neder nederlandsk. Nederlandsk sprog. Nej, må jeg spørge Rune Lille om sidste ting? Ja, ja, ja. Øh, Rune Lille, har det været svært øh, at, at komme som 20 årig i Danmark? Har, har folk været høflige, eller har der været ballade? Jeg synes, det har været svært. Har det? Ja. Hvordan? Det har været svært, fordi man kommer til et land, hvor man skal lære det hele forfra. Nu har du jo været så heldig, at du ikke skulle ind i den danske folkeskole, ja. som øh, kører så sindssygt nej, men det godt måske nemmere, Det er måske nemmere at gøre det på den måde, fordi så så, er man ind, sådan, øh, så kommer man ind sådan lidt blødere, tror jeg. Men når man er her som voksen og har en forventning til sig selv, det er jo ikke engang udefra, at man har en forventning til sig selv, at man skal kunne klare sig selv, og ja. det kan man simpelthen ikke. Så, så mister man sig selv på en eller anden måde, fordi man kan ikke komme til ord, man kan ikke udtrykke sig selv. Man mister en del af hendes personlighed, fordi... Men, men det virker der som om det er gået her godt. 8 år siden. Nå, år er jo ingenting. Det er jo ingenting. Nej, men du har pludselig fået en uddannelse. Jo, det er jo ingenting for dig, men, men det er også en del af mine turene, som jeg er gået med at... Nå jo, men med de der er der mange ting? mennesker, der har været her i mange år, øh, og der kan man altid tage på tænder, Nej, der er mange øh, udlændinge, som er kommet til landet, som øh, har meget svært ved at lære det. Og ved at forstå det selvfølgelig. Ja, og, og, og, og finde sig til rette i landet. Ja, og det er så det, man skal respektere, fordi det er svært. Og så er der nogen, der klarer det bedre, og nogen, der ikke klarer det. Og altså, som gør deres bedste. Det kan også godt være, at det er deres bedste. Men mm. man skal bare respektere, at det er en meget svær proces. Mm. Og det synes jeg, at den her fest, det er en hyldest til i hvert fald kender på den måde, som virkelig... Og det er jo også øh, sandt, at hvis, hvis dansker flyver til Kenya, det er der også mange, der gør, så, så har de jo også svært ved at, at, at falde til ro og rette dernede, kunne yeah. jeg forestille mig. Yeah. Ja. ja jeg, jeg er imponeret over, at det er, det er også... så hurtigt. Og jeg vil og, sige... Også, sagde, øh, fordi åh. det er jo fem års uddannelse, ikke? Og oven i hatten, ikke? Yeah. Ja. Og jeg bliver ikke lige smidt en slikpind ned i mixeren der. Stikkepind? Slikkepind. Okay. Mm. Den dag, Anders smed en slikkepind i mixeren. Som man siger. Så også, men øh, jeg tror, og det vil jeg sige. Hvis du har stillet op igen i Romille, så havde du vundet. Det er ingen gang nok. <laughs> det kan jeg så godt sige. Jamen det vil du. <laughs> på den anden side falder Romille øh, for aldersgrænsen. 28 år. Du ligner yes. ikke på 21 år. Jeg var lige på, på grænsen. Men sige, ja. man skal skynde sig at købe billetter. Ja, hvor hen er det. Man kan købe billetter. Det er Københavns Kulturcenter. Det foregår. Man køber billetter på billetnet. Det er kun 150 at det hele det går til rødkors, hvor andet i Zimbabwe det er en virkelig god sag. Og, og det der hedder Københavns Kultur, det er også det der hedder Vejga, ikke? Oh, nej. nej, nej, nej. Det er Københavns Kulturcenter på Nørrebro. På Nørrebro. Nej, ja. det er rigtig undskyld jer. Ja. Yes. Det er ikke Vejga, øh, det er Nørrebro. Til sidst, betyder det noget du kom? Ja, tak. Held og lykke med projektet. Tak, tak, tak, tak. Gider du, at komme ind og fortælle om den der jeg afdeling projektet er der? Ja. Sådan, så gør det. Jamen, gør det. Og så øh, ja, vil jeg sige. Sige til de her piger, at Kamal på fredag, eller på lørdag, Bare stille det i den anden ende af rækken, så Ja, ja jeg er jo læge, jeg er jo doktor. Det kan han jo sige, det han Kamal er og radikal. Ja. Tusind, Tusind tak, fordi du kom, og held og, held og... Held og lykke med det hele. Tak godt. En ting, som vi skal følge op på nu, ja. det er, at uh, i dag, i uh, en, en bydel i København... Ja. Kristens Hav, eller om du var halv, født og opvokset der. Og også visse perioder på Sølager og ved øh, Kulhuse. Ja, hvor han var noget aflastning. Men det er så en helt anden snak. Og, øh... Eller så er det Kristin Havn, der var i aflæsning. Æh, men i hvert fald, der er det sådan, at der er åbenbart, som jeg forstod, at et hus, der er brændt ned. Nej, der er et hus, der er blevet. Je, øh, blevet en, øh... Nej, nej, men der er et hus, der er blevet okay. cigarisken, tror jeg nok. Er det? Det? Ja. Som er brændt ned. Øh, der var en ildbrand i det for nogle måneder siden. Ja. Eller et stykke tid siden. Ja. Ja. Og så er det så brændt ned. Ja. Æh, og der har man så for dem, der har området ud skov og naturstyrelsen eller hvad det hedder, øh, forsvars et eller andet, ja. sagt, ved I hvad nu, når det er brændt ned, kan vi så godt rive loven ned? Ja. Det har man så gjort i dag, og der har været voldsomt ballad. Og vi har jo selvfølgelig tænkt, skal vi sende helikoptererne afsted? Hvad gør vi? Mens vi sender ved for at dække det. Og der har vi jo så kuskelov, uh, uh, og det siger også noget om uh, vores uh, held, at vi har jo Trendpanelet, uh, som hver onsdag fortæller om, hvad, hvad vi skal lægge mærke til næste uge. Hmm. Placeret uh, meget strategisk heldigt uh, netop på Krisens Havnsgymnasium, som ligger uh, 20 meter fra Krisens Havnsgymnasium. Ja. Og uh, velkommen til to af dem fra uh, Trendpanelet. Tak. tak, tak, mange tak. Ja, I er jo simpelthen i studiet i dag, og det er jo meget spændende at, at, at, at se jer i virkeligheden, men også lidt rystende, fordi I er simpelthen blevet lukket ude for gymnasiet. Er det ikke korrekt? Jo, helt bestemt. Skal helt bestemt. Det, det godt, vi skal lidt tættere fra mikrofonen. Vi er blevet jo... evakueret. Ja. Ah. Men hvad fortæl, hvad sker er det, der i er det er det skolen? Måske skal lige høre altså, første at Trinity bliver evakueret? Ja, mm -hmm. vi oh. har sådan en særplads netop, fordi det sker ofte. Åh, oh, fedt. Ja. Vi får... Ej, ikke ret tit, men... Det sker, at vi får fri, fordi at der er ballade i byen. Åh, oh, sejt. Jeg, jeg har lige et spørgsmål. Ja. spørgsmål, Fie. Da du var igennem i onsdags... Eller torsdags, var det så... Eller også var det fredags. Fredags, der, det var fredags ja. Der øh, nævnte du jo ikke noget om, at øh, samtaleemner i den her uge vil blive rydning af et hus på Kasten. Nej, oh, det er det? Det. Nej, men det er, fordi det er slet ikke øh, hot. Og <laughs> Det går kun ud med gode ting, jo. Fair nok, det er point-tag'en. point, ja. point hvad, hvad sker der, da man så det, ligesom, for at vide, kommer rektor ind og siger? Nej, altså faktisk var det meget sørgeligt, fordi at, det var sidste time med vores dansklærer. Ja, okay. hun var nogle niveau, Ja, meget modig. Øhm, og lige pludselig hører vi nogle brag ude foran vinduet, uh. og øh, vi kan ikke rigtig se, hvad der sker, men det er på det tidspunkt, hvor at, øh, politiet kaster Torgas ind i det skolen? Er, at... Ind i skolen, det lille men også nogle raketter, raketter? Der siger. Og så kommer vi ned på gaden, og så står vores rektor, som farer rundt for at få os ind igen. Men de beslutter sig kort tid efter, at vi skal forsvinde. Ud i tågerne? Nej, nej, vi skal igennem bagvejen. Jamen, bagvejring. Ja. Det, der man jo lavede, det var jo ligesom i gamle dage. Visætterne i København lavede jo en... En flodvej, en tunnel. tunnel. En tunnel. Mm -hmm. Det er vel også det, man har lavet på skolen. Og hvad nummer er, at også bare for... Det er nummer 11. Øh, <laughs> jamen, jamen fortæl mig lige, øh, I går ned efter, I hører nogle prag. Løver I så bare? Nej nej nej. Nej, nej, nej, nej. Altså faktisk vidste vi slet ikke, at vi skulle gå. Vi troede bare, at var, der var lidt... Jeg altså, det er nummer 13. Oh. Der var lidt... Øh, der var sådan lidt på styr i gaden, og lidt røg og sådan noget. Jamen men så, så var der... En... da i sin klasse. Nej, men fordi, at så havde vi nemlig fået tidligere fri. Og så skete det, at der var en, der gik på toilettet. Og så kom pedalen hen og sagde, du skal ikke blive der inde for længe, fordi at skolen lukker. <laughs> og så øh, lukkede skolen, og så gik alt. Og det der er med vores skole er jo, at der er to bygninger, så hvis man skal gå. Spørgsmål, har jeg lige, lige, lige, jeg lige jeg vente hovedet over mig jeg er jeg spiser og se med briller på. Så <laughs> er <laughs> so, det går det nu om dagen. Så <laughs> so, ja. bliver trend, so, det trendy. Det er hådt at skifte lidt. Måden lige pludselig tager jeg briller, den skifter Så er <laughs> det skiftet. Jeg er ked af at sige, det, men vi, øh, vi, vi har lidt tager, tid. Vi ja, ja, men det er da bare spændende at få den her frontliberet. Hvem vinder derude? Hvad er jeg vurdering? Vi gik jo før det begyndt, så vi ved det ikke okay. rigtigt. Okay. Kan vi gå tilbage derude, hvis der. er. Er det, er det okay? Nej. Skal i skole i morgen? Ja. Mm -hmm. Hvor mange fra gymnasiet er med i disse kampe nu? Ingen. Åh, oh, det ved vi ikke. Det er skjulte procenter. sjulte procenter. Yeah. Det er de allerfarligste procenter, der arbejder. <laughs> Nej, det er, det er de skjulte <laughs> Er det nogen af jer, skal se Miss Afrika på lotter? Miss Afrika? Mm -hmm. <laughs> <laughs> Nej, Nå, måske. <laughs> måske. Kan nogle af jer der måske kunne finde på at stille op i Miss Afrika en dag? Ja. Mm -hmm. Nej, det kan I ikke. <laughs> <Måske>. <laughs> vi er ikke, <laughs> Jeg I ikke Afrika. Men, øh, men Afrika som sådan kan godt gå ind og blive hot, ikke? Jo, jo, jo. jo. Det. Det, det, det, det er det allerede. Det er det, der fordi, adskiller e amatørerne fra de professionelle. Tak til svend Hvis I går hjem igen i morgen, kommer vi så ikke forbi her igen? <laughs> jo. Tak. Æ, så er man, hej. <laughs> <laughs> det er hver gang, der kommer øh, de kvinder ind i det her studie, ikke? så griner de meget. Nej, ja, <laughs> men det er også, at <laughs> ja, vi sidder to ikke. ekstremt flotte fyre, så er det også mærkeligt. ikke. Når vi går hjem, går vi jo ikke den her vej. Der er ikke nogen af os, der bor herude. Okay. Så om det er forkert at bo på Amager yeah, Nu skal jeg fortælle dig en ting Ja, men det var så sidste gang Vi har nødt til trendpanelen nogensinde ja, Tak må... fordi I kom og pas godt på jer selv ikke? Ja, alligemå Tak, tak. Kører forsikken Nej øh, Prøv at høre øh, Vi skal spille et stykke dejlig musik Og så efter det Så skal vi ringe til Samsø Ja, vi skal Der er ballade på Samsø Ja, også der Også der bliver der Men Samsø Gymnasium Det er vi med en Fordi det findes, ikke? Mm. går Ross og øh, nummeret, der hedder Milano, fra deres Tak-album. Og det er det sjove her. Nee. I, I gamle dage, altså bare for en måned siden og to måneder siden, når vi spillede Sigur os, mm. så væltede det ind med mails. For og imod. Kan du se? Det, jeg ved godt, at nu når jeg siger det her, så er der en masse, der bruger de 20 kroner, det i virkeligheden koster at sende os en sms på og sige, vi synes stadig ikke, det er noget lort. Men det var meget vildt, ikke? Jo, oh, men der er stadig øh, mange lyttere, der er i gang med debatten omkring, hvor mange lande der egentlig er i Afrika. Ja, okay, men det var så en halv time siden. Ja, det, det. men det er også fordi, jeg er lidt langt nede i mailsen. Men der er altså 53 lande. Yes. Og det siger jeg tak til de mange, der har gjort opmærksom på. Men øh, kære venner, må jeg ikke læse noget op fra øh, en avis i dag? Jeg tror faktisk, det er... Jo, det er det. Det er nyhedsavisen, jeg godt vil læse uh, noget op fra. yes. Der var jo sådan, at her for et stykke tid siden, der vandt øh, en samsing 12 millioner kroner. Ja. Yeah. Det han valgte på en lidt, uh, måde ved det, at han havde smidt uh, kupongen væk. Ja, eller han havde simpelthen på en bare så og, og smidt uh, kuponen væk. Så var der en uh, ærlig uh, skraldemand. Uh, skraldemand, og som om det var en modsætning. Nej, det er det ikke, fordi ja. skraldemanden er faktisk meget ærlige mennesker. Skralde find, skraldemand, Finn Jørgensen. Uh, han fandt uh, det der chatek med den i og, og aflevede den så. Uh, ikke nogen skilsættende begivenhed, men søds, ja. Fordi at uh, hvis man var en skurk, så ville man tage den til sig selv. Det viser sig, at den uh, kupong... Hedder din talon? -coupon? Ja, coupon. Øh, Den viser at være en hitter. Der var 12 millioner på den. Og så var det, at øh, manden, der vandt øh, en øh, rejfisker, øh, jo besluttede sig for, at der skulle fire flasker god rødvin og en S-chokolade og 1000 kroner til skraldemanden som tak for hjælpen. Og nu vil jeg læse op fra dagens avis. Ja, tak. Øh, er chokolade, vin og 1000 kroner en god findeløn, findeløn for 12 millioner kroner? Samsø er delt. Lødsavisen skriver... En lotto-coupon til en værdi af 11,9 millioner kroner har banket en kile ned i sammenholdet på den ellers så idylliske Kattegatø Samsø. Årsagen er, at findelønnen, som den lokale skraldemand Finn Jensen fik udbetalt, da han fandt og afleverede den indbringende kupon, som ellers var blevet væk. Fire flasker vin, en næske chokolade og 1000 kroner, mente den nybagte mange millionær. Den tjeneste var værd. Men ifølge Kilder på øen, der ønsker at være anonyme naturligvis, mener et flertal af samsignende, at skraldemanden burde have haft en langt større findeløn. Mhm. Mm Personligt blander jeg mig ikke i den slags, men man kan ikke undgå at høre sladeren. Alle ved både, hvem, der var, hvem det var, der vandt, og hvem der fandt kupongen, og efterhånden har alle vist. Har alle vist også en mening om belønningen, siger samsynsborgmester Carsten, B. Carsten Brun fra Venstre. Okay, og han siger ikke selv, hvilken mening han har. Klingerne krydses hyppigt i den lokale brus, hvor personale dog minder om, at, det er vigtigt, at der er vigtigere ting i tilværelsen. Så herfra i brosen lyder det. Det vil være alt for oplæst. Nu må vi til at tænke på kartoflerne. Men vi har tænkt os ringe til brosen alligevel. Ja. Fordi vi har jo et langt og kærligt forhold til Samsø, Anders, dig og du og jeg. Vi har lavet yeah. en helt uges radio Det kan jeg ikke ud. Det er fem, det er to, det er ti timers radio i alt. Ja, og det var... Øh, det vi lavede i, sgu tre okay. timer, det kan jeg så slet ikke regne ud. Fem gange tre, men... Det okay, er 15, du gamle. Øh, der er 15-timers radio. Øh, radio Og det var jo øh, i, øh, for tre år siden Hvor mm. vi lavede de sprøde hæst sammen med Signe mm. øh, Hun har ikke stået til på det tidspunkt øh, Vi sad på Samsø og havde en dejlig uge Med Samsingerne okay. øh, Du har jo en yderlig tilknytning øh, Fordi du er jo venner med en øh, der bor derovre og, og, og på den måde så kan man sige at du Han har virkelig... godt flyttet. Han har flyttet til Jylland Men har stadig øh, noget pladsstudiet over øh, Ja tak, men der er i hvert fald øh, og Det er jo en, som næsten alle øer i Danmark Kan man sige at Hvis man er, øh, hvis man er sådan den tungsindlige type og tænker, hvad skal jeg egentlig gøre med mit liv? Jeg sidder, og jeg synes jeg rigtig, det kører nogle vegne. flytte til en ø. Ja. For det er næsten helt sikkert, at øh, der er ballade på øen, og det er sjov. Ja. Øh, og, og, og, der er en vis smertegrænse for hvor små øer, når man bliver, så er det ikke sjov længere, for en det lave, vil jeg sige, er ikke rigtig sjov. Anhold der lige på grænsen. Der er nok til, at der Kastensø. er nogen... Christiansø? Mm. Don't go there. Ja. Men der er øh, alt sådan noget, Læsø, Samsø, øh, Faneø, Røgnø, Egnø... Egnø, Egnø, så videre, så videre, så videre. Det er altså næsten altså sjovt, fordi øerne er, er trods alt er så små, at der er to grupper, ja. der ikke bryder sig om hinanden. Yes. Og øh, man kan sige, at på Samsø, der er det blevet splittet endnu mere. Jeg ved godt, det her det er en gammel historie, altså det er lang tid, han har vundet osv. Men øh, det interessante var også, at dengang han vandt pengene, den, øh, den heldige vinder her, der øh, sagde de nede i brusen, i Ballen Ballenhav på Samsø, udtalte de, at de var glade for, at det var en lokal, der havde vundet, og ikke en turist. Ja. Og det kan jeg godt tænke mig at vide også, hvorfor de synes det. Fordi jeg tror, at der er udover kartofler og EU-tilskud, så er det jo turister. Ø eller øen lever af, tror jeg, ikke? Så nu prøver jeg bare at ringe ned i brusen og spørge ad, om der er nogen, der er lyst til at snakke med. Hallo? Daglig brusen, op. Goddag, du øh, taler med Anders Breinholt og Anders Mål Madsen fra Danmarks Radio. Dag. Dag. Er det brusen øh, på Ballenhavn? Nej, det er det ikke. Så der så, vi... ja, så har vi ringet forkert. Vi prøver lige at ringe ned til Ballen, så. Undskyg. Til sidst. Ja, 59, 15, 77. Modtaget. Tak skal du have. Hej. Hej. De ved det, der er. 15, 77. Ja, og så noget mere. Ja, ja. Jeg glemte det. Men det er ikke det nummer vi har her. Det var da meget også. 15, mm -hmm. har vi. Ja, spændende. Det kan være, at det er at de ejer, af boksen. Dagligbrugsmaglen det Inger. lov, Inger, du taler med Anders Bregenhold og Anders Lund Madsen for Danmarks Radio B3. Ja, hej. Hej, øh, vi skal lige huske at sige, at du er direkte i radioen lige nu, og øh, ja, det vi er okay. håber vi er selvfølgelig er ok. Vi vil bare gerne spørge dig om nogle ting. Nej, det er det ikke, jeg er på arbejde. Nå, for sagen. jamen okay. det handler faktisk også om arbejde, det omkring den her lotto-sag jo. <laughs> Hvad er det for en lotto-sag? Nej, nej, det med ham, den heldige, der vandt øh, kupongen heder Ja. Nej, det er ikke hos os. Nå? Du er, nej, du har fået fat i den forkerte brus. Du skal altså ringe til morbrus. Og der har vi lige ringet jo. Nej, <laughs> men der spurgte vi efter ballen, jo. Det var derfor, vi blev sendt ned til jer. Nej, vi spurgte jo, vi spurgte op i Måb, så sagde de, uh, er det der, der var en, der havde vundet? Nej, det var det ikke, det var Ned band. Nej, Anders, det jeg har du noget, du har Du spurgte bare ja. efter ballen. Undskyld, vi har ringet forkert. Ja, det er bare i orden. Ja, men tak. H ha en god dag. god dag. God dag. Tak lige Hej. Hej. Anders, nogle tænker du ting, og så tror du du har sagt dem. Ja, jeg tror, det er sp sp sp sp <laughs> Helt specifikt. ringer op igen. Ja, gør det. Ja, der er du. du. Ja. Så skal du huske at sige, fordi der fik vi ikke sagt, at hun var i Radio. Daglig brugsen, det, Susanne? Dag, Susanne, det er Anders Brejnholdt og Anders en Madsen fra Danmarks Radio P3 igen. dag. Øh, vi skal lige sige, at du er altså i radioen, men det er, ikke, det er ikke noget farligt eller noget? Er det ikke? Nej, det kan det, jeg er... ikke for. Undskyld, vi ringede også før, og så troede vi skulle til ballen, men var det op af jer, at øh, den heldige lottovinder, han udløste sin eller, øh, købte sin kupon? Og oh, så vil der ringe sted. Må vi spørge ja. dig om et par ting omkring sagen? Det er overhovedet ikke noget for brusen eller noget, det er bare omkring nogle ting. Det kommer ikke på, hvad det er. Ja, men det er, det er fordi. Regn. Og jeg vil også sige på et tidspunkt, hvis du siger, at det gider jeg ikke svar på, så skal du bare sige det. Og det skal heller ikke være er, noget, men du skal tage stilling til, om det er rigtigt eller forkert. Nej, det kan vi love. For. Om det er har jeg kan lige høre med radioen lige nu. Ja, ja, det, ja, er, ja. ja, ja. Jamen, det er vi. Nå. Så det øh. jeg bare skal høre, det er fordi jeg er i nyhedsavisen i dag. Uh, I en uh, uh, nyhedsavisen i dag, der står, Æ? at uh, der er øen er splittet i to, og borgmesteren udtaler også, at øen er splittet i to, i forhold til om den her uh, findeløn, om man vil til skraldemanden find, om den uh, var færre nok eller ej. Og så skal vi bare høre, fordi Anders og jeg har et nært forhold til samsø, skal vi bare høre, om, om, om at det er rigtigt, at, at øen er splittet. Det tror jeg så om ikke. Nej, vel? Det har jeg ikke hørt noget om mig overhovedet ikke. Så der er ikke opstået to forskellige fraktioner, vel? Nej, slet ikke. Men guskelov. Altså. Hva, ja, man må sige, at det er lidt af en gevinst, der er, ja, det er det. kommet her. Hvor mange det andre er gevinster, der I har haft, Susanne og Sjære? Fordi tit, når man køber lotto Lotteguborg, så tænker ja. man, så har man hørt om, at der er en, der er i Kalemborg, for eksempel. Eller hvad ved jeg. Så er der en ja. kiosk, der har været givet en stor gevinst. Så kører folk, kører folk tit til Kalemborg og tror, okay, ja. nu har jeg den. Har I, ja. har I oplevet det? Ja, ja. Folk har er folk simpelthen vi. taget over til jer for at købe kupon. Ja, jeg tror faktisk, de er kommet helt syden oh, Er det rigtigt? Ja, det er det. Nå. No. Der... Jeg tror også, den kommer i næste uge igen. Ja, yes. fordi nu starter turistsæsonen også snart. Ja, yeah. yes, det. Men er det så sådan, når man er inde kupon, at autopong, der falder der nogle andre indkøb ind, eller går de bare ind køler også? Ej, der falder altid lidt af, jo. Sådan. Hvad er det typisk, som det... de kan købe? Hvad der er typisk, de køber? Ja, altså med. Hvis du kan mærke, at I inden for køben osokpon, og de så skal køle ja. lidt ekstra. Hvad er det så, de tager typisk? Ja, det ved jeg ikke, altså. De går lige en tur, og så er der noget, de falder over. Det kunne være. Hvad er, det, det er hvad, ugens tilbud. Det, det ved jeg ikke. Ugens tilbud, ja. det er seks flasker af gentogvinen med. reserve til 199,95. Det er man jo godt tilbud. Hvor meget det? Er det selv, nu? er rigtig godt. Spar 173 kroner. Det er faktisk et godt tilbud. <laughs> ja. Sand, hvor lang tid du har arbejdet der i Rosen? I morgen? Det har jeg to år. Okay, fordi at øh, hvis det nu var, at jeg var brugsuddeler, eller havde en butik, så ville ja. jeg ansætte dig. Og det, det er kun fordi, du lige har sagt det tilbud der. Ja, det var rigtig Jamen, godt sagt. Det er nemlig rigtig godt. Det har vi til 30. sætte, så I godt når at komme over. Hen. <laughs> den tak. der -vin, er vin en man ondt i hovedet den? Nej, nej, nej, slet ikke. Det er en rigtig god vin. Reserve. <laughs> hvis det er reserve, så er det godt nok tilbage. Er der noget grilltilbud? Om der er grilltilbud? Er, ja, no er der noget på noget grillvarer her i den her uge, eller er det ved at være tidligt på sæsonen alligevel? Ej, vi har så lidt af den Det er jo ikke så godt vejr, som den har været. Mm -mm. Hvornår, rykker, hvornår rykker de ind, folket, turisterne? Ja, men de starter jo til påske, og så, så falder det jo lidt igen. Men altså, der er mange turister nu. Det har været en rigtig god, rigtig, rigtig god april. Der har været rigtig godt vejr, og der er mange tyskere allerede. Og... og så kommer de jo til alle dagen igen. Oh, ja. Samsøfestivalen, ja, er... der, der har jeg været en del gange. Der, der, kommer, de. der kommer mange mennesker Det gør der, ja. Det er den bedste uge på året. I om år, tror Susanne, jeg, det øh, lige det sidste spørgsmål. Ja. Hvad hedder det? Øh, har I tidligere haft vindende lottegubord? Det tror jeg aldrig, jeg fik spurgt om. Nej, det har ikke. Ikke nej. Altså, I det har haft vi nogle 20-50 sådan, måske. <laughs> jo, jo. Vi har haft en egentlig skrab på 100.000. Tak skal være. Men er du klar over, hvis det, hvis det er i forhold til, hvor mange der køber, nu er jeg ikke særlig god til matematik, men i forhold til, hvor mange der ja. køber hos jer ja. i forhold til et stort supermarked i Aarhus <laughs> eller et eller andet, <laughs> så er ja. gevinstchancerne... Raten Det er så, ja. rigtig store heroppe, ja, det er det. Helt sikkert. Det er en god idé at få det øhm, slået fast, så hvis der skal købes lottogrunder, så, så er det morgen. Så er det dagligbrusen morp. de en lille ting, ikke for Yppe Kiv eller noget, men nede i ballen, har de nogensinde haft noget som helst lignende en lottogrund? <laughs> Nej, det har de ikke. Jeg ikke høre, over, og hvad med på skrap? Det tror jeg. Ej, skrap. Ah. På skrap. Det, det, det, det, det tror jeg faktisk heller ikke, de har. Men det, det må du heller ringe ned og spørge mig. Ah, nej, nej, nej, det, det gør jeg. Det er der en grund til, det er der en grund til. Der er også en grund til. Hold så lidt skrap på døren, tror jeg. Ja, det er sådan, haha, ha, man kører lige forbi, jeg dytter. Og kigger på den, siger han, der skal vi ikke købe. Der skal vi ikke købe. Jeg glæder mig, jeg glæder mig. Susanne, tun tak, tun tak, fordi vi må ringe. Ja, tak. Ja, selv tak. Og ha' en god sommer, ikke? Ja, der er øh, så meget. Kan du, du høre, at, hvordan at, at den stemning i den telefonsamtale lettede betragteligt, da vi gik væk fra iben. Fuldstændig. Ja. Og der er den byld derovre. <laughs> jeg skal ikke være den, der trykker hul på losse <laughs> Men nej, nej. nej, nej, nej, nej. Kun nej, nej, du nej, se nej, nej. også padle hurtigt væk fra den øh, moras? Af, ja, jeg vil slet ikke spurgt om det, jeg ville. Jeg turer slet ikke gå ind i det område. Jeg ville da spurgte om, hvorfor det var, at de engang udtalte, at, at det er godt, at det var lokalt, fordi det, jeg tror heller i dag, de ville have, det, at det var en turist, der havde vundet. Jeg tror bare, det er godt, at der kommer penge til Samsø. Lad os håbe, de bliver det. Vi øh, når jeg nok ikke spille så meget mere musik, rigtig, fordi der er to 200 til hver programmet, og det vil være at starte. Den, Men du vil havde. godt starte nokken on Heaven Store, var 22. Er noget, det er lige for, det er nummer 11. Vi skal også nå at sige farvel. Nej, det er nok, det når vi så ikke. Kære lytter, farvel, og tak for programmet i dag. Vi jeg synes vi godt sige, at det ikke der er mange ting. Det er dig der som er tørholder der, så siger, hvad har vi noget, hvad vi ikke nået, ikke? Ja, vi ikke nået så meget i dag. Nej, det der mener, det vi havde planlagt i hvert fald. Men vi har Så kan du ikke tage den her? Det så jeg også tænkt på at gøre alligevel at kopiere den her og så bare bruge den i morgen. Sæt ny dato på. Den ligger klar om 5 minutter. Så lige slet top 10.000. Ja ja, for den har vi været. Og ind til mandag til kan lige hurtigt tjekke vores mail og se om der kommer. Skal vi lige sikre, at Rasmus Bjerg er ude i studiet? Nej, han ligger derovre, men ham håber vi da er ude igen til i morgen, var der noget på mailen? Ja. Der kom 1.000 mails. Men hvad står der på dem, Anders? Man ja, skal bare se, at der er nogen, der har skrevet det, men lige kunne. Der mm -hmm. var nogle mails ja? Kan vi få nogle billeder af trendpanelet? Nej. Nej, de er hemmelige. Vil du ikke om Afrika? Ja ja ja ja. Normalt man giver 10% i Finland? ja. ja. Mm -hmm. Kæft en smuk sang. Mm -hmm. Tak for i aften. Og jeg var faktisk ved at skrive en nærværende besked, der Breinholt nævnte det. Ja, ja, det. Er der en hjemmeside til Miss Afrika. Ja, den hedder misafrika.dk. Mm -hmm. mm -hmm. Jeg kan også en anden, men det.. Jeg er Lække. stolt af det. Dejlige mundre. Jeg er hollænder, og jeg synes ikke, det er svært at lære dansk. Hilsen roret. Okay. Hvad? Det var i Mårup, han vandt. Tak. Det <tryk> er simpelthen det værste omgang, skriver Johan Ackerholm at snabelæscity.dk uh -huh. Findeløn 110%. Nej, 10%. jer? Har I lagt mærke til, hver gang I siger Anders Lund? M Hvad Anders Lund? siger Johnny Magræde, så lyder det, som om han siger Johnny Magræde. Nej, nej, nej. <tryk> Det jeg ikke Kære lytter, om en lille times tid, eller halvanden, der er på DR.dk, spejder, er vores podcast klar. Det er Danmarks mest downloadet podcast. Men allerede om 6 minutter går der vel. Der er. Eller 4 eller fem, så er der Mondo. Med Huxibak Bak og Ib Maria Søjt. Man tror, det er løgn. Men de er ja, arbejde. De begge, begge de. er samlet uden skavanker. Er det ikke rigtigt, Det er fuldt. Ja, er det. godt ser det ud. Du må ikke blive tyndere nu. Nej. Spansk, spansk, spansk, spansk, spansk, spansk, spansk, spansk, spansk, spansk, spansk, spansk, spansk, spansk, spansk, spansk, spansk, spansk, spansk,